63 Страх Я хочу заснути, бо тепер знаю, чому ви коїте те, що коїте, і ненавиджу вас за це. Я нічого не скажу про істини, які відкрилися мені. Кекаша, 1173 142 секунди до смерті. Досліджувався моряк Шин, висаджений командою на берег за те, що нібито приносив нещастя. Зразок не становить істотної цінності. «Уторопав», – запитав Лейтен, крутячи в руках шматок панцера. «Варто лишень обточити край, і це спонукатиме клинок чи в нашому випадку стрілу. Відскакувати куди інде, а не до обличчя. Не хотілося б попсувати цю твою милу усмішку». Каладін всміхнувся, беручив того назад елемент обладунку. Лейтен майстерно його обточив і прокрутив отвори для шкіряних ремінців, щоб кріпити панцир до жилета. Уночі в проваллі панували темрява та холод. Оскільки неба було не розгледіти, складалося враження не в печері. І лише мерехтіння поодинокої зірки вгорі в ряди ходи розвіювало тьму. «Як швидко ти зможеш їх закінчити?» – запитав він у Лейтена. «Усі п'ять, гадаю, до ранку впораюсь. Уся штука в тому, щоб зрозуміти, як його обробляти». Він постукав по панциру кісточками пальців. Дивовижний матеріал. За твердістю майже не поступається сталі, але вдвічі легший. Його не просто розрізати чи пробити, а от висвердлюванню легко піддається От і добре, сказав Каладін, бо мені потрібні не п'ять комплектів, а по одному на кожного члена команди Лейтен звів брову Якщо вже нам збираються дозволити носіння обладунків, пояснив той, значить повинен кожен отримати свій комплект За винятком Шена, звичайно Матал дав згоду, щоби команда не брала його з собою на вилазки бо він тепер навіть дивитися не міг на Каладіна. Лейтен кивнув. Грасть, коли так, але краще признач мені помічників. Поранені в твоєму розпорядженні. А ми натягаємо тобі стільки панцирів, скільки зможемо знайти. Його успіх обернувся для четвертого мосту деякими послабленнями. Каладін звернувся з проханням дати його людям час на пошуки панцерів. І Гашал, не придумавши нічого кращого, знизила норму збору трофеїв. Вона вже робила вигляд, і то цілком переконливо, ніби ідея щодо обладунків від самого початку належала їй, але залишала поза увагою питання про те, звідки вони взялися. Однак, коли дружина Матала зустрічалася поглядом з Каладіном, той помітив у її очах тривогу. Що ще він спробує встругнути? Вона поки що не сміла його змістити. Не тоді, коли Садеас так хвалився нього. «А як же це під майстра зброяра та запроторили у мостонавідники?» – спитав Каладін, коли Лейтен знову взявся до роботи. Той був дебелим чолов'ягою, з мускулястими руками, овальним обличчям і світлим волоссям. Ремісниками зазвичай не розкидаються. Лейтен знизав плечима. «Коли якийсь елемент обладунку не витримує і світлоокий дістає стрілу, скажімо, у плече, хтось той повинен виявитись винним». Переконаний, що мій майстер тримає запасного помічника спеціально для таких випадків. Що ж, на наше щастя те, що він втратив, ми здобули. Завдяки тобі ми залишимося жити. Зроблю, що можу, сер. Він усміхнувся. У всякому разі, у мене навряд чи вийдуть гірші лати, ніж той нагрудник, який ви самотужки. Диво та й годі, що він не відпав ще на півдорозі». Командир поплескав мостоновідника по плечу та залишив того майструвати при світлі невеличкого кільця топазових скалок. Каладін отримав дозвіл пронести їх, пояснивши, що його людям потрібне світло, щоб працювати над обладунками. Неподалік них Скеля, Лопен і Дабід саме поверталися з черговим вантажем трофеїв. сил пурхала попереду, ведучи їх за собою. Каладін вирушив у глиб провалля освітлюючи собі шлях гранатовою сферою, ставленою в невеличкий шкіряний чохол, привішений до пояса. Там розколона розгладжувалася, утворюючи простору тричасто розвилку. Кращого місця поправлятися на списах, годі шукати. Воно було доволі широке, щоб його люди мали де розвернутися, і водночас достатньо віддалене від будь-якого стаціонарного мосту, тож розвідники практично не могли розчути луну. Командир щодня давав інструкції та залишав тефта проводити тренування. Воно відбувалося при світлі сфер – маленьких купок діамантових скалок, розкладених по кутках перехрестя, які заледве давали змогу щось розгледіти. Ніколи не думав, що заздритиму тим дням, коли вправлявся під спекотним сонцем в армії Амарама. Усміхнувся про себе Каладін. Він підійшов до щербатого Гобера – і скоригував його стійку, а тоді показав, як вкладати власну вагу у випади списа. Мостонавідники швидко робили успіхи, і те, що їхню підготовку було розпочато з азів, давало свій результат, дехто вправлявся з ратищем і щитом, відпрацьовуючи стійки, у яких вони тримали облегшені списи на рівні голови, прикриваючись піднятими щитами. Найвправнішими і далі були шрам і могаш. Останній виявився напрочуд здібним. Командир відійшов у бік, спостерігаючи за чоловіком з яструбиним обличчям. Сконцентрований з напруженим поглядом і випнутим підборіттям. Моаш робив один випад за іншим, і дюжина купок сфер змушувала його відкидати таку ж кількість тіней. Каладін пригадав часи, коли і сам відчував аналогічне завзяття. Після тієї нової смерті він провів цілий рік, щодня доводячи себе до знемоги, сповнений рішучості вдосконалитись, узявши собі за мету ні за що не допустити, щоби хоч іще одна людина загинула внаслідок його неуміння. Він став найкращим у своєму відділенні, тоді найкращим у роті. Дехто навіть стверджував, що той був найкращим списником у всій Амарамовій армії. Щоб сталося, якби Тара потихеньку не відмовила його від того фанатичного завзяття? Він і справді би вигорів зсередини, як вона й попереджала? «Маше!» – гукнув командир. Той призупинив атаки і обернувся на поклик, але стійки не порушив. Каладін махнув йому підійти, і Мааш неогоче послухався. Лопен залишив їм кілька міхів із водою, привісивши їх на шнурках до грона лямкунів. Командир стягнув один із них та кинув списникові. Той напився і витер рота долонею. «Ти робиш успіхи», – похвалив Каладін. «І став чи не найкращим з наших бійців». «Дякую», – відказав на тему аж. «Я помітив, що ти продовжуєш тренуватися і тоді, коли тефт дозволяє іншим перепочити. Завзятість – це добре, але не вимотуй себе. Я хочу зробити з тебе одного з манків». Той широко всміхнувся. Стати одним із чотирьох манків, які долучаться до Каладіна для відволікання уваги Паршенді, зголосився кожен член команди. Трапилося щось неймовірне. Ще кілька місяців тому Маш разом із рештою безжально посилав новеньких або слабаків у першу лінію, де ті мали зловити стрілу. А тепер усі вони до останньої людини добровільно зголосилися на найнебезпечніше завдання. «Ти усвідомлюєш, яких солдатів міг би виростити з них Садасе, подумав Каладін. «Якби не був такий зайнятий думками про те, як укоротити їм віку». «То що там з тобою відбувається?» – запитав командир, кивнувши в бік тьмяно освітленого тренувального майданчика. «Чому ти так несамовито стараєшся? І чого так затято жадаєш?» «Помсти», – відказав підлеглий, спохмурнівши. Каладін кивнув. «Я теж декого втратив» бо недосить вправно орудував списом і ледь не заганяв себе до смерті, тренуючись. Хто то був? Мій брат. Той кивнув головою. Решта мостонавідників разом із Машем здавалося сприймали таємниче минуле командира з глибокою пошаною. Я не шкодую, що тренувався, продовжив Каладін, і радію з твоєї цілеспрямованості. Але ти маєш бути обережний, бо якби я заморив себе, постійно перенапружуючись, усі мої зусилля виявилися б марними. Звісно, проте між нами існує різниця. Каладін звів брову. Ти жадав когось врятувати, а я... я хочу декого вбити. Кого? Маш завагався, а тоді похитав головою. Може, колись і скажу. Він простяг руку та вхопив командира за плече. Я вже думав, що моїм планам кінець. «Але ти повернув мені надію на їхнє здійснення, і я боронитиму тебе ціною власного життя, Каладіне. Присягаюся тобі в цьому кров'ю моїх пращурів». Той глянув палкі очі Маша і кивнув. «Ну гаразд, коли так, іди допоможи його, беруй Аку. Вони і досі відстають з випадами». Маш під бігцем кинувся виконувати наказ. Він не називав Каладіна сер, іначе й не сприймав його з тією ж мовчазною, але беззастережною пошаною, що й інші. І той почувався природніше в його товаристві. Командир провів наступну годину інструктуючи людей, одного за одним. Більшість із них кидалися в атаку надто вже безоглядно. Він пояснював їм важливість самоконтролю та точності, які здобули більше перемог, ніж відчайдушна рішутість. Ті всотували цю науку, прислухаючись, і все сильніше і сильніше нагадували його колишній загін спесоборців. Це змусило Каладіна замислитись Він добре пам'ятав, як саме почувався, коли вперше запропонував своїм людям план втечі Йому кортіло чимось зайнятися, дати відсіч, хоч би як ризикуючи, отримати шанс Але тепер усе змінилося Була команда, якою він пишався були друзі, яких полюбив, і була, напевно, надія на стабільність. І якщо в них усе вийде з обладунками, і вони навчаться ухилятися, то будуть певною мірою захищені. Можливо, такі ж захищені, як і його колишній загін. То невже в те час найкращим із варіантів? «Ох, це вже мені стурбоване обличчя», – зауважив чийсь розкотистий голос. Каладін обернувся і побачив скелю, котрий підійшов ближче та сперся об стінку провалля неподалік від нього, схрестивши свої могутні руки. Я називаю його ликом вождя вічна заклопотаність. Рогоїд звів кущувату брову. Садас нізащо не дасть нам втекти, а особливо тепер, коли ми зажили такої популярності. Для світлокого Алетійця вважалося принизливим дозволити рабам здійснити втечу. Це робило його слабаком в очах інших і впіймати невільників-утікачів було справою честі. «Ти вже казав це раніше», – промовив здорувань. «Ми переб'ємо тих, кого він пошла погоню за нами, і добудемося до Харбранта, де немає рабів, а звідти на піки, де мій народ зустріне нас як героїв». «Може ми розіб'ємо перший загін, якщо Садеас виявиться дурним, і пошле всього дюжину солдатів. Але на зміну їм прибудуть інші. І як буде з нашими пораненими? Залишити їх тут на погибель? Чи заберемо з собою, чим значно уповільнимо себе? Рогоїд у задумі кивнув. Ти маєш на увазі, що нам потрібен план? Так, погодився Каладін Гадаю, саме це я й хочу сказати Або він, або ми залишимося тут Мости наводити Ха-ха! Рогоїд, здавалося, сприйняв це за жарт Попри щойно дозволення обладунки Нам усім скоро прийде кінець Адже ми правимо за мішані Каладін завагався Скеля мав рацію Обслугу посилатимуть на вилазку щодня, і навіть якщо командиру вдасться знизити щомісячний рівень втрат до двох, трьох непоправно вибулих із строю, колись це здавалося б йому неможливим, але тепер виглядало досяжним, то четвертий міст у його нинішньому складі припинить своє існування за рік. Я поговорю про це з Секзілом, сказав здоровань, потираючи поголену частину підборіддя, тут треба подумати адже має існувати певний спосіб вибратися з цієї пастки. Якось зникнути, може, пустимо їх по хибному сліду, чи відволічемо увагу. Напевне, можна якось переконати Садаса, що ми загинули під час вилазки. А як нам це зробити? І гадки не маю, зізнався скеля. Але ми поміскуємо. Він кивнув каладіну і неквапливо подався у бік зіла. Азіж вправлявся разом з іншими. Командир пробував розпитати в нього про гойда, але той, як і завжди, тримав язик за зубами. І не схотів про це говорити. Гей, каладіне. покликав його Шрам. Він входив до успішної групи, у якій саме проводилися спаринги під пильним наглядом тефта. Ходи, проведеш із нами тренувальний бій. Покажеш цим кам'яноголовим бовдурам, як це насправді робиться. Решта теж загукала його. Командир відмахувався від них і похитав головою. До нього підбіг тефт із важким списом на плечі. Хлопче. Тихенько мовив він. Гадаю, якби ти нам показав прийомчик-другий, це пішло б їм на користь і підвищило бойовий дух. Вони на таке вже дивилися. Як ти орудуєш списом із відламаним вістрям? І то дуже повільно, і пересипаючи справу балачками. Ну ж, бо хлопче, їм треба це бачити. Бачити тебе. Тефте, ми вже говорили про це. От тільки згоди не дійшли. Каладін усміхнувся. Тефт старанно слідкував, щоб не здатися сердитим чи агресивним. Усе виглядало так, наче той просто собі спілкується з командиром. «Ти був колись сержантом, чи не так?» «Не про це зараз мова. Давай просто покажеш їм кілька простеньких речей. Що й до чого?» «Ні, Тефте, -те. повторив той уже серйозніше. Тренер витріщився на Каладіна. «Невже ти, мов той рогоїд, відмовишся битися й тоді, коли нам стане непереливки?» «Я не про це. А про що ж тоді?» Командир спробував вигадати якесь пояснення. Я битимусь, коли дійде до справи. Але якщо дозволю собі взятися за спис уже зараз, то закушу водила. Надто насідатиму на них. Нападатиму до сигналу арбітра. Повір мені, тефте. то Той дивлявся в нього. Та ти, хлопче, боїшся? Що? Ні, я по очах бачу, сказав Тефт. Я й раніше це помічав. Коли ти востаннє когось боронив, то зазнав поразки. Егеш? І тепер не поспішаєш знову прягтися в те саме. Каладін помовчав і нарешті зізнався. Так. Та за цим крилося й ще дещо. Коли він знову битиметься, йому доведеться стати давнішим собою. Тим, кого прозвали буреблагословенним, сповненим упевненості та сили. Але він сумнівався, чи все ще може ним стати. От що його лякало. Щойно він візьме списа до рук, вороття вже не буде. От так справи. Тевт потерпить борідтя. Що ж, коли настане час, сподіваюся, ти виявишся готовим, бо цим хлопцям не обійтися без тебе. Каладін кивнув, а той поспішив до решти, де почав щось пояснювати, щоб заспокоїти їх.